اوله <العولا> هم چې کم اوله هل اوله دایم چې کمو جامه را ي نو اوله چې دی نو دا اسم م جمع ده نه جمع ده نظیم مضب دا دی چې اوله او الذي نه دواړه د دو ويلوکو د غیر د دو لوکو دوا د دو پارې کې راي او زې دغهزی ک کوي نوحات چې نه خوله چې داانو دا مطلقند ده دویللوکو غیر د ویللوکول دواړ را او الله نه صرف د چا دپه دویلولو دپاره پهنه کې یو لغت خوشته چېغه دی د اللهونه چا اللهونه نحن اللزون صباح الصباح اللزون بکی ویلی زاد اللزی دی جمع خبرو جمع اللزی الوللزین مطلقا به بعض همم بالبا رف نهقا جمع د الذي اولا دی وال نه مطق او زې د دي نه په و باندې په حالتې رفې نو ت کړړ دیغې یاد دي باللهتي والله இல்லتي قدجمع التي اللتی ده جمعی خبر را کئی نا اللتی جمعی او رازی اللا تی تو ایم اے رازی اللا اے نا حمیر که نور تکیمشتے نا حمیر بمانی اللا تی واللواتی کچھ تکیمشتے پکیم او اللا ای واللوائی نا پکیم کچھ تکام ټول جمع دا را ځي دا د ال جمعې را ځي الله چې دی نو دا کله پماند معه ده الله نه هم راغلی دی په دا ډېر دا ډېر کله کله جرده پهه د چا راغلی دی په معانه د ال نه با ش دی راغلی د جمعې د پا مستکر د کړه استعمال کړي اللهی تبلات واللاتی قد جمعا فلاتی او پلا اسرال اللاتی جمع کړي شوی دي ولائک الذین النظر وقع لک عربی و شعر دی غوی وملائئ اسب یوم فلجن نداءه یت تمحلل جبالو هم اللائی اصیبو یوم فلجن دا هاگه کسانی چی پا یوم فلج دیتے مصیبت را سیده لیو بداییت انتم حدو لحال جبالو دا سی مصیبت پر آغا لیو چی غرونا دا غیده وجه نرقی او خوزی تینا دا هم اللائی وی هم اللائی هم اینا او اللائی را هم اللذینا بکارو و دا اللائی کمانت چا دی نا اللذینا وَمَنْ وَمَا وَأَلْتُ سَاوِي مَا زُكِرْ وَهَا كَذَا زُعِنَ تَوَيِّئِ اِن شُهِرَ در موصولات چپ شو لرز اللَّذِ وَأَلَّتِ دَعْغِي تَسْنِي وَدَعْغِي تَسْنِي جَبِي نَا بَيَا او زنی سی زودا ذکر که چاگر کلا کلا موصولات استعمالی کلا موصولی کلا غیر موصول. من ما او حل من ما آل. دام چه گمدنو نموصول پر ماند زکی من موصولی رازی من اسفامیم رازی کن من موصولیم زکی رازی چه من موصولی رازی په ماند آللزی او اللزی ندیکی تصنیح جمع کی گینا من قام من قاما من قامو من قامت من قامتا من قمنا لکه من نظرهبه مننظرهبه مننظره مننظربت منبات ته مننظرابته مننظره ټول لګو که نه مننظربا قول د واحد مذکر دپاره شو منظربه تتسنی دپاره شو مننظر مننظربات واحد مونس مننظربات تس مونس منظر نه را نظر د قشان را ځي پره دوواړودارې چې من د زو قول دپار را کله سره چه را ځي من میم کل کل غیر ذ وی لوقوله د کی راضی مینو مې يم شهلا لنزرماج دې دا راضی غیر ذ وی لوقوله پره کل کل چل راضی ذ وی لوقوله راضی لگا وسما ابانا واسما وما بنا یا فن کو ما سو پهل کو سم ما او الو الو او د کوم نو موصولی راځي او د پردا شرطه څه د دې سيلا مثلی صفایې څه مفهوم چیرې د او د اسنې کیږي جمع کیږي دا نه نو راځي ټول لا لک از زاربو از زاربا از زار صحیح ده ګران او از زاربته از زارواタニ از زارباثو از زارباثو از زاری بطورته از زاری بتانی از زاری باظو زاری بلا وصولی دی چه په مذکری والذیو الذانی والذون بمعنى الذين بمعنى او چسي ورد سينلتی په معنا باندې بل زاری بلا تور باندې لوشه اوس ویلی چې وصولی راشینو څخه فالو موارد هدوسو زه ټول سيګار صفته موارد هدوسو د چي استقبال زو هم موصولی درځم خو د بنوټي قابلیت وړ دی ځانه تا ته بلی نه موارد ټولي بغي تاسو دې لګه زه توایا زوس شي توایا مخکې د زو صاحب یو د زو موصولي فرقونه ما ویلی زو سواہیبی پاسمہ ستا مکبرہو کی از زو موصولي فرقن مویلو دری فرقو زو موصولی دی تصنیقی کی جمع کی گی او زو سواہیبی تصنیقی کی گا سگی جا انی زو زربا جا انی زو زربا جا انی زو زربو جا انی, جا انی زو زربتا جا انی زو زربنا نا ترے استقل بڑھائیں گے ہا تو دیت جبل کو زو زکنے چوڑیا گا زو, زو تو آئیہ موسولی را دی زو تو آئیہ تا زو تو آئیہ تاس میاکی کی جمع کی ناو مو مبنی دی بدلی گرا بدلی نا په هاله طرفی نصب جوړ کی را ایت زان شویل را ایت زو با وای را ایت زو زره با وای مررتو بی زو زره با وای مررتو بی زې شویلې ای بدلی کیو را بدلی کی تاسو ور شیولې و فینل ما اماما او خپ ووجې وپیرې زو افر ته زو تهدو دا خو خلک په اغ ټ ک و چې کم ټایم کې سړی د پوږې سړیته یاددي ځکه لکه حداتون نخوا کې دا شیر را ځي دا نو اه ټایم کې سړی د استازمنې خپله پلار شوي لانیغ سب یاددي چې کا اورو سردي ځانله پلا شي د بیار د استاد بیر وي زودکن دا خو سیميريږي. اصلي ميريګ رساله زده ته د اوس په اړه فلافو. ار دې لومبو د ودو راجوک چې سیااد شنو هغه یادې پرست به سو کېادو نه کوي لکه ځان چې والي. اوس که تاسو ته موږ زره حق ورانو وخرو. چې لکه ګور د خدای باندې غانو دا یادول خکار دې خکر دې هو تاسو موږ ته پته راځي. خکر دې کله په دې نه لکه تاسو په ذول کې شي مو جوړاوه. 74 تاسو یادول لکه وې. اغه وخت سړی سي یاد کړی غن له کده شر ما په کلی کې یاد کړی لري کلی کې ما هي دت نوحو ویلو کلی کې پیری زوه په دم بناه خو لا بس اسي یاد شویو کنه نو اوس یاد سي ځکه نو نو شیری د ته یاد شي چې لکه کا دی شیرو نه مال خدای راوستیو او راوستیو را لې یو خو لا کا ځړوي فریمولاتو په مټول یا دوه شریات کړی یا یو شتور زده طالب به دوه فري شېو چې بلیدار شېو رويم بیا داو بیا داو پاتیر کو چې شېو بیا داو اوس هدا نه موندا یاد شي ځان اتیه کتابونه وګورار څو وګور نه یادې یادونه کارانه تاسو ګوم بیا ځان لا پلانانی بیا بنیان او یادوي وسوم خیر دغه په خبر نه نه لګه خبر لا منې دغه خبرونه Taliban یپلاران نه یاته وای پلاران کیږي زابوروبوي ته موږ نه حامد ناو کو جوړ ز خپلار څلور چټک زمو خو دو برخي دغه خبره ده و بری زو هفر تو زو ته ونه زو ګو معنی دا چاو الزیو قال وامان واماواما هلتهصوي مازو ک ما نه او ما ولليفللاان چې دی نو توصابوي دی الکې به اختلا په چې دا حرفې موصولي دی که موصول دی ل اوله نو اسم موصولي صحیح شو که نه اختلا پهېشته اوله اسم چې دا اسمې موصول دی حرف موصول ما نو ما اولی فلان برابردي دټورو چې مخکې ک کوي شو یعن دا لزی هم دا لظانې دا لنه همد تولو سره برابر دید. تصنی کی گی نا؟ و ها کذا زو عند طوی این شوهر او د رنگی زو با منیز ده بانی توی بانی تی کندر مشروع کرده شوه ده و کلتی ایضا لده هم ذاتو و موزی اللاتی اتا د داده بانی توی او خبره ده تا ده کله کل خبره ده زو تاغیب بانیز محصولی داتا سراده محصولی مفرد تصمیه جمع مذکر مانس لبرابر او کلا کلا در بنوتوی او دا خولمش تره چه در اللتی پر مانا زاتو رازی او در اللتی پر مانا زواتو رازی زاتو بمانا کرا جاعتنی زاتو زربت جاعتنی زاتو, جا زاتو زربت صحیح چو گیا نا جاعتنی زاتو زربتا او جاعتنی زواتو زربنا زواتو جمعنی تخنیه نا راوڑے. مفرد او تسیر اوڑی دی سونو شوی کنا زواتو زواتو زرم نا زواتو بمانا اللہ تیزو شوی دی داغل دی دادا بنو توی خبر ازا توی نا دا وکلتی ایضا لدیهم ذاتو او پشان دا اللتی دک کرنگی دا دی پنیزبان ذاتو دی وموزی اللہ تی اطا زواتو او په ځای د لا تیبان نه راغلي زواتو زواتو په دې تشار angle الله <سؤال> tie نه چې په ځای باندې جې مؤنس له سره angle زواتو د چالي دي بده تو یې وامه سلوما ذا زواست